Ahoj, já jsem Lukáš z Budějovického Majalesu a vítám všechny u dalšího dílu našeho podcastu. Dneska se budeme bavit o programu jménem Participativní rozpočet, který minulý rok spustila radnice tady v Českých Budějovicích. A do tohohle programu se zapojil taky Ivan Matějč, který ho tady zdravím, moc krát díky, že si přišel. Ahoj Lukáši. Ivan Matějč je bývalej Majalesák a teďka teda studuje v Praze ale na svoje rodný Český Budějovice nezapomněl a tak se snažil nějak posunout dál právě skrze participativní rozpočet. No Ivane, povíš nám, co participativní rozpočet je a jak to funguje? Participativní rozpočet je projekt Budějovický radnice, který umožňuje občanům zapojit se do fungování města skrze vlastní projekt, který by se měl týkat konkrétního návrhu, co zlepšit ve městě, ve veřejném prostoru. Může to být lavička na sezení, může to být dětské hřiště, může to být v podstatě cokoliv, co lidem uh -huh. zlepší jejich život ve městě. Uh -huh. uh, ty si přišel s jakým projektem konkrétně? Já jsem podal dva projekty do participativního rozpočtu a ten, který uspěl, se jmenuje Obnovme polní stezky. Uh -huh. Uh -huh. Uh, no, konkrétně to funguje tak, že lidi dávají teda nějak projekty, oni nemusí teda, jo, dělat celou tu dokumentaci, jako když se třeba staví barák, to by bylo že jo, moc složitý. Takže oni jenom udělají nějak ten, no, no co tam přesně musel k tomu no, dělat? abych jsme to vzali od začátku, celý to začínalo v únoru a březnu, kdy se podávaly projekty přes webové stránky probudějce.cz mm -hmm. tam jsem vlastně poměrně intuitivně vyplnil formulář mm -hmm. několika, několika fázovým, kde Napíšu popis projektu, dám nějaký třeba obrazový přílohy, dám tam rozpočet plánovaný, protože veškerý projekty musí se vejít do, do dvou kategorií. Velký projekt může být do milionu a půl a malý projekt do půlmilionové investice. <tějí> Já ještě připomenu, že tady máme několik obrázků k tomu a všechny jsou teda z webu participativního rozpočtu českých Budějovic. A tady máme na ukázku několik výhodních projektů, který vyhráli minulý rok. Poprosím ještě zpátky na minulý snímek. Jo, tady například to byl, to byla tuším, to bylo pro hasiče Ivane. Workoutové hřiště pro hasiče v Třebotovicích nebo Kališti, teď si nejsem jistý. Ten aha, jsem aha. nepodával já. Jasně. Potom další projekt, ten byl asi nejúspěšnější A nejvíce o něm tak mluvilo a psalo v médiích. To je vlastně na tom místě, kde se uřízlo zábradlí, tak mají vzniknout takové lavičky. No a tvůj vlastně projekt, který vyhrál, ty jsi vyhrál, ty jsi podal dva projekty a tady teda vyhrál. vyhrál Obnovu, polní stezky. Obnova polní stezek. No. Tak, tak. Já bych jenom ještě na okraj dodal, že e, není pouze jeden výherní projekt. E, město právě rozděluje ty projekty na velké a malé, kdy dva velké součtem do tří milionů se budou realizovat a uh -huh. čtyři uh -huh. malé se budou realizovat. To znamená, šest projektů se mělo realizovat, uh -huh. šest, šest reálných projektů mohlo vyhrát, uh -huh. tudíž uh -huh. já jsem se umístil mezi nimi. A umístil jsem se trošku i šťastně, protože vzhledem k tomu, že to byl první ročník, tak radnice se rozhodla, respektive vedení města se rozhodlo, že ty výherní, výherní projekty rozšíří o další dva z obou, obou pozic. Takže mm -hmm. já jsem vlastně no, skončil na šesté místě, nebyl bych realizován. Mm -hmm. Nicméně díky rozhodnutí města, tak budu, se mm -hmm. vejdu do toho množství, množství k realizaci. Uh, Mně to tedy ještě přidalo jeden malý a jeden velký. Uh, dva, dva, dva malý a jeden velký. velký. Takže se budou realizovat tři velké projekty a, a šest malých. Uh -huh. uh, tam uh, při výběru těch projektů, uh, tam jsme ještě zapomněli zmínit, tam to prochází vlastně dvěma fázemi hlasování. Že jo? Při prvním hlasování uh, lidi dávají jenom vědět, jestli je to pro ně přijatelný, ten projekt. A musí získat aspoň 50 lajků ten projekt? Přesně tak, to je takové to první síto, kdy poté, co do, března, do konce března podáme ty návrhy, tak na konc, během května, června, teď si nejsem jistý, kdy to bude letos, ale prostě jeden měsíc, kdy se sbírají první hlasy v podobě podstě, v podstatě zakliknutí lajků na webových stránkách toho projektu a musí se projít sítem 50 hlasů, aby mm -hmm. se tím mohlo aby se ten projekt mohl začít konzultovat s, uh -huh. s odborníky na městě, uh -huh. respektive s referenty na městě. Město potom řekne, jestli to, to je to proveditelné, nevy... jestli to není v úvozovkách o, nesmyslné, jestli to je třeba na pozemku města, jestli uh -huh. to nebrání nějakému jinému investičnímu záměru, uh -huh. jestli například tudy nevedou nějaké o, infrastrukturní sítě podzemí, které by tomu zabraňovaly uh -huh. a podobně. A pokud je to v souladu, tak vlastně odbor, odbory na městě k tomu vydají stanovisko, že to je realizovatelné a ten projekt tedy může mířit k poslednímu závěrečnému finálnímu hlasování, které probíhá v říjnu. Jasně, a tam už se hlasuje teda zkrátka, který ty projekty se zrealizují. A... Tak a v tu chvíli už je to hlasování trošku složitější, tam člověk opravdu už musí při tom hlasování vyplnit například číslo občanky, aby... <hým> Aby se to nedalo nějakým způsobem obejít a hlasovali opravdu pouze lidé, kteří mají trvalý pobyt v Českých Budějovicích, trvalé bydliště. Ještě bych se vrátil právě k tvému projektu, tý obnově polních stazek. Jestli nám můžeš popsat, jaký byl přesně teda problém tady v Budějovicích a jak ten problém teda řeši, řešíš v tom projektu? Ohledně těch polních stezek, já jsem se inspiroval v podstatě u okolních měst, kdy jsem si na Facebooku všiml různých výzev, kdy vzhledem k aktuální klimatické situaci v podstatě je um, trendem roz, rozbíjet ty velké a široká, široké pole nebo ty komplexy polí. A právě v pomocí takovýchto jako jednoduchých polních stezek které nemusí být ani vlastně osazeny stromy, ale stačí, když je to prostě volný pás, mm -hmm. ve kterém mohou um, nějakým způsobem se schovat například živočichové odhmyzu po králíky v uvozovkách, tak to může sloužit i k rekreaci obyvatel, kterým to umožní vlastně překročit to velké pole. Mm -hmm. A zvýší to množství v podstatě rekreačních ploch ve městě a v mm -hmm. okolí města. A Hledal jsem na internetu různé příležitosti, jak se to dá vyřešit, protože by se mi líbilo, kdyby nějaká podobná iniciativa v Budějovicích byla. A z toho, co jsem dohledal, tak jsem, tak jsem právě sestavil ten plán a popis, okay. který jsem umístil a dodneska ho můžete najít i na webovkách mm -hmm. k tomu mému projektu. Mm -hmm. um, je to v podstatě jednoduchý trik, kdy město nemusí složitě vykupovat pozemky od hospodářů těch, polních, těch polí, těch mm -hmm. celků, protože v historii, a to se vracíme například o sto let zpátky, možná i dále do historie, existovaly na těch polích polní stezky, které patřily městu. Mm -hmm. A dodnes historicky, respektive dodnes, většina z nich zůstává v tom katastru města, tudíž patří městu. To a... znamená, že ty cesty, které vlastně ty chceš, obnovit, tak uh -huh. oni tam skutečně jsou, jenom se o ně nikdo nestará. Jsou přeorány. A ty jenom říkáš prostě ty cesty, které tam jako skutečně jsou, tak pojďme, pojďme to obnovit. Uh, já říkám vlastně, um, ty pole se v, minulým, v, minulým, v minulé době, v hmm. posledních 50, 60, 80 letech se přeoraly, vznikly ty velké polní celky, hmm. nicméně... Um, v rámci rozdělení území polní stezky zůstaly v katastru města, jsou v jeho vlastnictví, což umožňuje městu relativně jednoduchým opatřením, kdy se například musí dohledat nějaká smlouva s farmářem, který spravuje, nebo s nějakým agrospolkem, který spravuje ty pole, aby se ta stezka obnovila. Respektive většinou tam bude nějaká um, smlouva o tom, že hmm. ten farmář vlastně využívá tu, to pole, hmm. tu stezku, kterou zoral, která je přehorána. Ještě bych se vrátil k tomu, když teda si podával celý ten projekt, tak pro naše diváky, kdyby si chtěli oni sami podat nějaký takový projekt, tak co všechno to teda obnáší, co všechno tam potřebuješ dodat? Základní myšlenkou může být cokoliv. Opravdu od dětského hřiště po lavičky, polní stezku, můžete se inspirovat v podstatě i lo letošními náv loňskými návrhy. A obnáší to z tři věci. Podívat se, jestli se ta věc opravdu by nacházela na pozemcích města, nebyla uh -huh. by na soukromém pozemku, uh -huh. nýbrž na veřejném, jestli by to rámcově stačilo na ty finance, tedy buď do půl milionu nebo do milionu a půl investicí. Uh -huh. A taky je dobré zhodnotit, jestli se tyhle věci dají stihnout do jednoho roku, protože to je v podstatě jedna z těch uh, žádoucích podmínek, aby se ta věc stihla v roce rok, do roka od té, co to vyhraje, aby se to zrealizovalo. Jasně. To znamená, že v roce 2020 se to hlasovalo teda, a teďka do, do v letošním v roce roce se realizuje. roku 2021 se to Přesně musí tak. realizovat. Já už mhm. jsem v tuhle chvíli absolvoval první setkání s... Na městském úřadě se zaměstnanci úřadu a budeme vlastně pokračovat v realizaci, respektive v naplňování musíme si teďka musíme se teďka domluvit, které polní stezky se tedy opravdu obnoví, protože když se podíváte například na tu obrazovku, tak tady máte katastr města Českého Budějovice ve vlastnictví města a Tady vidíte ty historické polní stezky, hmm. které jsou modře a vlastně jsou umístěné v těch polích tady. A tady je vlastně ukázka toho potenciálu, co všechno by šlo obnovit teoreticky a v tuhle chvíli neexistuje. Hmm. A ono by to i logicky navázalo už například na existující polní stezky a vznikla by mnohem jakoby pestřejší síť, hmm. ze které by profitovali jak obyvatelé, tak hmm. i příroda. Uh, ty jsi podával ještě druhý projekt na workoutové uh, hřiště. Je to tak? A to teda nakonec nevyšlo. Tak já jsem podával uh, tři workoutové hřiště podél, uh, podél břehu Vltavy, jak uh -huh. vedou v podstatě uh, cyklostezky, jak je cyklostezka Josefa Cepáka, pokud se nepletu, na, směrem na hlubokou uh -huh. nad Vltavou. Uh -huh. A ta neuspěla překvapivě, což mě překvapilo, Protože jsem předpokládal, že budějovičtí občané vlastně by o to mohli mít větší zájem, než o polní stezky. Nicméně ukázalo se, že to je obráceně. No a co pro tebe bylo podle tebe důležité, aby ten projekt nakonec vítězil? Protože ty projekty, které vítězily, tak neměly třeba tisíc lajků, že jo? To byly řádově stovky lajků, co, co ty projekty získaly. Přitom v buděcích je 100 tisíc obyvatel. Tak jak získat podporu pro svůj projekt? Tak osobně si myslím, že před radnicí, respektive před tímto projektem v prvním ročníku byla ta výzva vůbec těm lidem o tom dát vědět. Takže dá se předpokládat, že to množství zúčastněných lidí, kteří jak podají projekty, tak následně budou minimálně pro ty projekty pak hlasovat, Um, to číslo jenom poroste a ten trend bude, že stále více lidí se bude zapojovat i díky tomu, že prostě v letošním roce už se něco zrealizuje a lidé se o tom lépe dozví. Hmm. V loňským roce do toho zasáhla i korona, takže um, způsob, jak to prezentovat, nebyl jednoduchý. Měli proběhnout veřejný projednání, například hmm. s občany. Bylo to celý stížený a v tu chvíli to bylo závislý v podstatě na na rozhlase, na reklamě v rozhlase, nebo na Facebooku. Hmm. Veřejné projednávání a reklama face to face vůči lidem moc nemohla probíhat. Na náměstí v létě byly vystaveny banery. Hmm. Myslím si, že dostatek lidí hlasoval pro to, aby se dokázalo zhodnotit, který projekt je lepší a který není lepší. Věřím, že v příštích letech ta obliba u občanů obec vlastně porostá hmm. a že víc se budou zajímat o ty projekty a rozšíří se to. V tuhle chvíli vyhrávaly vlastně projekty, které dokázaly ti uh, jednotliví podavatelé lépe v té svojí sociální skupině lépe hmm. prodat. Mi v tuhle chvíli přišlo. Takže já jsem byl spokojený, že se mi podařilo v podstatě takhle dostat alespoň ve svý sociální bublině dostatek kamarádů, kteří hlasovali pro ty mý projekty. Ty jsi Přeba. ještě zmiňoval ty a, banery, co byly na náměstí. Tam teda jenom doplním, to byly banery, kdy a, vlastně ty jednotlivé projekty, které už prošly tím prvním hlasováním, že jo, který vlastně získali podporu, tak byly teda vystaveny na tom náměstí, aby si lidi mohli přečíst. Přesně tý tak, tý tam projekty. byl krátký popisek, byl tam odkaz, QR kód i webový odkaz, mm -hmm. i webové stránky, kde se mohli dočíst více a byly tam v podstatě představeny před tím finálním hlasováním všechny projekty. No a teďka, když si ten projekt vyhrál, já si tě možná spíš zeptám, jakoby kdybyś hypoteticky vyhrál ten projekt s těma a hřištět, hřištětama, tak ty si můžeš přesně jako říct, že chci, aby to hřiště vypadalo takhle, tady bude prostě hrazda, tady bude nevím, budou kruhy. Prostě můžeš si ho přesně nakreslit tak, jak si to jak to chceš ty sám, nebo musíš nějak s tím městem to jako vyjednat nebo spolupracovat? Určitě to bude projekt od projektu, když se budeme bavit o workoutovém hřišti, tak jestli tam mají být hrazdy tohoto typu a tam toho typu. Předpokládám, že to bych si mohl v podstatě vybrat já sám ve chvíli, kdybych se vešel do toho rozpočtu, protože by se to v podstatě nacházelo stále ve stejném území a nemělo by to jakoby jiný požadavky než na cenu. Tam, by mě, hmm. tam předpokládám, že by právě s úředníky neměl být problém, co vybrat a jak to vybrat. Ale zároveň musí určitě um, ty kroky následný podlíhat normálně právní hmm. krokům, kterými radnice se musí řídit. Tudíž muselo by být nějaké otevřené výběrové řízení hmm. na zhotovitele, na zadavat... Hmm. Musí se prostě ty náležité právní kroky jakoby udělat. Nemůžeš prostě říct, chci, tak. aby tahle firma... To, to ovlivnit nedokážu ani nemůžu. Jo. Proto právě um, já například neříka, nebudu ani říkat uh, nebo žádat, aby se realizovala konkrétní cez, stezka, nicméně budu chtít, aby se na tom podílala, aby, se, aby město oslovilo v rámci těch peněz, které jsem na to vyčlenil, nějakého experta, nějakého konzultanta, který je krajinářem a bude uměn, umět zhodnotit vlivy kde je to prospěšné a kde to není prospěšné. Jestli ta stezka má být například pouze um, zatravněná, nebo má být z nějakého konkrétního materiálu. Například mlatová nebo kamenitá mm -hmm. sypká. To je věc, které já už nerozumím. Tam už moje schopnosti nesahají. Stejně jako neumím říct, jestli tam má být bříza vysazená nebo jabloň. Jasně. Protože když tam bude svítit slunce víc, tak to uschne a podobně. Takže Tady v tom bych tyhle ty otázky přenechal, e, respektive odpovědi bych přenechal na člověka, který se tomu věnuje, je na to specializovaný, peníze na to vyčleněné jsou a já pouze mám nějakým způsobem ten dohled nad tím, Jasně. že ten projekt pokračuje a já jsem ten, kdo vlastně je reprezentantem toho projektu a jedná s těmi úředníky, mhm. kteří to vlastně pomáhají realizovat, respektive to realizují. A vlastně tenhlo se budou realizovat ty projekty, co vyhráli loni. Ale zároveň se bude spouštět i další ročník druhý ročník participativního rozpočtu, který má tuším už trošku upravený ty pravidla, ale jenom, jenom, jenom částečně tady už máme vlastně harmonogram, jak bude vypadat druhý ročník. Tak možná, jestli bychom mohli jenom si to ještě jednou vlastně zopakovat celý ten proces a kdyby například někdo z diváků si chtěl podat projekt. Takže, uh, jestli to správně chápu, uh, první tři měsíce od 1. března se můžou podávat projekty? Od 1. března se můžou podávat projekty. U nás to bylo do konce března, teď si nejsem jistý, jestli to v letošním roce například, není posunuté, nicméně mm -hmm. to se všechno dá dohledat na, na webových stránkách probudějice.cz. Mm -hmm. Od prvního šestý se následně tedy sbírá ta první podpora 50 lajků, které jo, ten váš litos, projekt profiltrují. to si uh, to 100 lajků, tuším, protože minule těch 50. A tak děkuju za korekci. Malá hranice. Nicméně 50 čisto, to je jedno. Mm -hmm. Prostě první síto, aby se to mohlo posuzovat na magistrátu. Mm -hmm. A poté, co proběhne to posouzení projektu a odbory města vydají kladná stanoviska, tak o tom projektu, ten projekt postupuje do finálního hlasování, který tedy letos bude od prvního uh desátý. -huh. A tam, teda když chceš hlasovat v tom druhém, uh finálním hlasování tak musíš zadávat číslo té občanky, si říkal? Aby... Tak nicméně nemusí se nikdo obávat, že by ty údaje byly zneužitý. Tam je opravdu čistě uh, jenom uh, bariéra pro to, aby hlasovali lidé, kteří nemají trvalé bydliště v Českých Budějovicích. Mm -hmm. A celý je to bezpečný a nesetkal jsem se s žádným problémem, ani mm -hmm. jsem o něm neslyšel. Mm -hmm. A zároveň máte dva hlasy, jeden pro ten velký projekt a mm -hmm. jeden pro ten malý projekt. To je taky důležité zmínit. Jo, který projekt to je? Jestli velký nebo malý, to si vybereš ty už vlastně na začátku. Když Můžeš pouze na jeden velký projekt a pouze na jeden malý projekt. Nemůžeš mm -hmm. na dva malé nebo na dva velké. Jasně. To je taky důvod, proč já jsem podával pouze dva projekty. Jeden velký, a to byly právě ty party workoutová hřiště, mm -hmm. kdy jsem za milion a půl korun chtěl udělat tři podél A anebo za půl milionu právě ty stezky, ten malý projekt na který si myslím, že se dá získat navíc financování ještě z jiných zdrojů, protože existují plno grantových výzev, které by mohly pokrýt náklady. Mm -hmm. No a letos se chystáš podat nějaký další projekt? Určitě, už mám nějaký v hlavě, to vám tady dneska neprozradím, <laughs> ale i letos se určitě minimálně s jedním zúčastním a budu rád, když se zapojí mnohem víc lidí, protože je to v podstatě nejsnažší způsob, jak něco změnit. Je to relativně rychlý a je to relativně jednoduchý. Nemusíte nikomu volat, nemusíte nikomu psát e-maily, mm. jenom prostě vyplníte přihlášku a Ono už to jde svým procesem a vy to posledně, následně jenom sbíráte podporu mezi svými kamarády, uh -huh. mezi svými známými, což je taky fajn, protože je to téma, který zahr, zapojí další lidi do hry. Uh -huh. Takže jaký z toho máš teda celkově pocit a doporušil bys lidem, aby si podali taky svůj projekt? Určitě bych to doporučil, protože jinak se to naše město nezmění o tolik líp, než když něco napíšete, něco navrhnete. Takže... Já sám teda ještě nemůžu říct, jak moc úspěšný budu, respektive nemám tady před sebou ten finální výsledek, ale věřím, že je to na dobré cestě. Tak super, tak doufám, že se ti to podaří dotáhnout <hým> do konce. A tak tohle byl rozhovor s Ivanem Matíčem o participativním rozpočtu. Já ti moc děkuji, že jsi dneska zúčastnil. Já taky děkuji za pozvání. Super a děkujeme divákům, že se koukali na další díl tady podcastu Budějovického Majálesu. Děkujeme taky mediálnímu sponzorovi Rádiu Netrolife a také samozřejmě ještě musíme poděkovat prostoru Tempo. V tomto prostoru vzniká, vznikají tyto podcasty. Děkujeme, že se koukáte a těšíme se na vás při dalších dílech.